Hortengo sartzea egin berri dutelarik ikastoleak bi milata emezortzikoari begira dira sehaskako kideak. Lauegun terdiko astea hala lau ala lauegunekoraitzuli. Kontratu lagunduen bukaeraren ondorioak edota ondoko sartzera begirako ikastola berrien proiektuak. Eskola erreforma berriak aldaketa ekarri zuen. Denak lauegun terdira pasatzearekin. Arratxaldeko animazioak geitu ziren, antolaketa berri bat ekarri ere eriko etxeak barne, ikastola Hola bako txak, autua egin beharko du, paskalin du. Nunbait bada hor, Euskara bostegunez egidan eta e efikazitate gehiago balita ikela uste dugu. Ikerketak zidra guaino bukatuak eta genera bi urte bakarri bali maitugu ikerketa horren egiteko, ez dakitarras neogerkarria den, domaia da. Bola. Zinez, nik izpegut, Euskararen e alde eginean dugula eta lau egunterdietan egonen girela. Gero gauza bakarra da ikastola bakotxak boskatu beharko duela, erri bakotxeanko kokatua da ikastola bakotxa, behaz erri hantzer dute, garaioak nolantolatuak izanen diren, bat dira, mila galdera hor, eta ez dakigu susen. Iduitzen zaut eskola eh, publiko gehienek egineen eh, dutela gibel, eta lau egunetarat eh, itzuliko direla, bo, Ea, gu, egoiten algiren laugen terdi horietan. Bestalde, kontratula gunduen bukaera, kondorioak ditu elkartea initzentzat, siaskan bezala ere. Argitzekoa da oraindik dikantolaketa, baina ikastolen elkartasun kutsa bati, pentsatzen ari dira, Paskalindu. E, Euntabe roi tamar lan postu dira ikastoletan. Horietan, bakrik, goi postula ditugu. Hor badira, bisein ale, bata, bizikiona, da ikastoletan badugu lanun baita ekonomia, ebe postu zinkeagoekin lanitea, eh, ZDI eta horiek. ZAO eta postu horiek, ala ere prekaritate osoan dira. Eta beharrez hori aipatu da ere lehen dakarien batzordean, zerbait eginen dugu elgarren artean, laguntzeko ikastoratipienak, elkartasun kutsa berri bateari arigira pentsatzen gure artean, eta halako gauzak. Mainan bertsalde jakin behar da eskolimen izenean idatzi dugula ministroari eta lehen dakarigusieri, prefetari, arigira oino bat aiatzen, Jakin behar baita postu horiek atxikiak izan baitira eskola publikoetan. Beha zertarako guretako ez hori ez dugu nartzen. Eta Bokalen ikastola berria estrenatzen zutelarik, ondoko sartziari begira ere galdegin dugu, Paskalin dori. Badira lapur din eta, eta baliteke basen afaruan ere. Nuen. Problema da, oain erraiten marim badu eta uzapez batzuk ez ditugu ahasalde eta behaz landu behar dira alinik. Me lortuko dugu. On doko chertze dako, bat... Uh... Bat lortzen madugu politaiteke eta ikushiko bai.